Euskal posible derako, izen hori eman dio, udalbiltzak joan den ostegun eta ostiralean egin gogoetari. Euskal Eriko haute txian elkahteko, kidea zira, aizea, isasa, egunoan? Egunoan. Katialin zentu ere, egunoekin zira. Zuk Euskal Pirineoen inguruan lan bat egin zinuen, dola iru urte eta gogoeta egun horietan ere, parte hartu duzu, egunan. Egunoan. Katialin zentumak egin ustuki uh, zurekin hasiko gira, Euskal Pirineoak aipatzen direlarik, zertaz mintzo gira, Susen? Euskal Pirinioak uh, nik hasteko aztertu dutan lujaldean, egunta berrogeita ama egi isartu ditut, uh, Nafarroa aldeko pizinoetako egiak eta gero ipajaldean... Uh, Be, iru provinziaetako egiak uh, sartzu ditut uh, lapordiko zenbait ere eta gero basen fakoa eta siberukoak. Gero uh, udalbiltzak egin zolarik, uh, abiatu zolarik bere egita asmoa lujaldea uh, txipiagoa zen hartu zuen uh, uh, zibilatu zuen behar gehien zuen uh, lujaldea, baina nik uh, azterketaren zat iduritzen baita zautan egi gehiago sartzen altzirela uh, gehiago hartu nintuen, eta egon uh, tabi Egi irizpide dezberdinan arabera autatuak Bazen ba, orografia egilibea, maldak Gero laborantzak zepizuzuen egi bako txan Eta batzutan ere agtoa Ze portzentaitan egiten zen egi mm -hmm. batzutan Beresteko mendialdea landa ere mutik gero azkenik egi batzuen kasuan ere Be egi bako izaera Be men ditzua zen ez edo ez Ultsa maldea aski industriala da baina badira basaburua basa bezalako irri menditsuak beraz sortako ere hori eskualde hori sertu nuen. Eskualde hori beraz Lapurdi, Nafarra, e, Basen Navarro eta Xiberoan ezagite homogeneoa da gune hori badira puntuan man komunak. Beraz e, bai Badit, badira pundu bdea egilie eh, behemailan eh, aski menditsua da, bali badira eskualde batzu menditsuagoak goak, baina gero eh, azterketa egitan, oartzen gira badela egialitate eh, dezberdinak agertzen direla, bai eh, ipajaldean eta egualdean zanta, Uh, ikusten baitugu Frantxas eta Espanol estatuen uh, bakna izan ez, uh, egealitate desberdinak eragiten dituela. Eta gero, uh, ekialde, mende fraktura bat ere bada, hmm, fraktura, uh, desberdin tasun bat, uh, zenta ekialdea menditzua goa da, eta gutiago populatua aldiz, mende baldea urzubilago uh, da, ere uh, uh, uh, da, eremu urubanoetatik, beabetik, iruniatik, edo mm -hmm. donostiatik beraz, uh, populatuagoa da. Gero, uh, ala, tzatzik eta hori, ipajalde eta egoaldean uh, frantxas eta espainola estatuen bakna izanaz, agerida lujalde antolak eta mailan, adibidez, uh, ipajaldean uh, egoaldeari konparatuz, nafajoari konparatuz, bat dira egi eragileak deitu ditugun batzu, gehiago, influenzia gehiago dutenak uh, egi, generatiko egien gain, eta ala, egi eragileak gehiago dira Egi eragileak dira adeitu ditugu eskualde burguak, bat zuz, komertzio eta administrazioak, uh, ma, administrazio maila bat biltzen dituzten egiak, eta zehibitzuetan uh, ari diren uh, landun uh, ainitz dituztenak, beraz adibidez, uh, durin behan egara zi, baigo ghi, edo uh, kanponizaiten aldirenak ere, maule, dona paule, eragin adutena mm. lujaldearen gain, eta horretzen gira bat direla egigeiago, Udalegierak gile gehiago ipajaldean, egoaldean baino, Nafajoan gehiago bultzatzen dira, dena konzentratzen da egi batzuetan eta bereziki iruñan, eta eh, egiak ohi buruz itzulea dira gauza hain itzentzatara joa dute. Mendigunea, pentsatzen derarik, e, pentsatzen alda ezakietu, ustenden gune bat, zartzen ari dena, horiek zer dira, ideia prefabrikatuak edo bai dira zemakietan? Bai, bai ez tatzen dira, eni ere ikarketaitan, apiskat ahitua izan dintzen, adibidez ekialdeko partea, Sibiruan e eta Nafajoan, egonkari zaraitzu eta uramendi aldeetan, sinaz eskualde e gutxien populatua da, hartzen bada, ejatian zailako da, baina hartzen bali mm -hmm. bada, Populazio denxitatearen, uh, biztan eria denxitatearen kartabat, huartzen uh, gira zinez, uh, biztan uh, zazpi pertsuna kilometro kajatuko badirela eskualde hortan, aldiz, uh, oita zazpi baino gehiago orai gaiten delarik, be uh, lapordik aldean, uh, ere murro banoetatik urbilago, eta zahartzeari buruz ere, uh, be, haise eskualde eki Euskal Pirinoan eki partea, Bon, Menditzuena den partea da ere, baina huts e, ba, zahag... Ba, Gut jende guti izda eta gainera zahagatzein dizak biziki gura dira eskolde horretan. Aizia, isasa, isa, e, udalbiltzak biltzak e, du, edo pidinio horiak ahtu ditu beskabat, e, lehentasun bezala, 2000 e, bitik jadanik. Zendako gune hori? E, bueno, katxalinen ikerketa eta gaindegiaren ikerketek ere Horia aipatzen, osea, horia e, azaleratzen baitzutan eta gero udalbiltzaren e, betiko helburua edo da Euskal Herriaren kohesioa bihurtzea, osea, lortzea, eh bai hori, e, esan duen bezala urbanoetatik eta herri txikietaraino kohesionatuta izatea bakoitza bere ezberdintasunekin, baina denek eh aukera berdinak izan ditzaten. Pirineoetan posible delako egunak kantolatu ditu udalbiltza autetxen elkarteak joan den astean, udalbiltzako kideazira aizea isasa, gamarteko autetxea ere bai, eta katearen zentu marizuk lan bat eremu hortaz zinuan ere muortaz, eta lehen partean aipatu dugu justuki Euskal Pirineoak deitzen direnen ezaugarria, kargazki bat egin daukuzu, ara beharrezko zerbitzuetatik urhuntasuna ipatzen aldela, populakuntza behiti eta zahartzen... Ari ere, horiako argazki bat e, eman daukuzu. Aizea, isasa, e, zurekin aipa ditzagun joan den azteko egun horiek, ega merda 2002an Euskal Pirinioetan lan eta bizi e, programa abian ezagizuela udalbiltzak, gerroztik behoitairu proiektu dirustatuak izan dira. Zer proiektuak e, dira, e, beraz dirustatuak izan direnak? Guntza hauek hau e 2008 eta 2008an izan zen, 2008an udalbiltza zuritua izan zen juridikoki e Espainiar gobernutik eta e Madridetik eta orduan hasi zen berriz ze lanean eta hortik ateratzen egiteazmau egiteko gideia. Eta 2008 eta maustan bi urte horietan zehar berro, berro eta egitasmo lagundu dira e, denetarikoak, bai, bai sozial harlokoak eta bai ekin e, tzaieak, edo egino esan barren. Eta horietan e, lehen urtean e, 2008an sortu ziren proiektuetatik ikusten dira mausten lanpostu berri sortu zirela eta 2008an hogei gero egitasmoa guzti horietan sustatzaiz zirenetan badira ama uste makume edo emazte eta hori ere azpimagarria iruditzen zaigu eta eta gero, ateatzen, aztartu az ditugu onuradunek aipatutako oztopoak eta azken, azkenean, azken finean kasik berdina dituzte edo antzekoak dira Eta zoin dira ostopo horiek? Badira ainitzen zater, lokal baten atxematea edo lurraren atxematea, gero ateatzen da ere, ma boste emazte sustatzaile izanik, ateatzen da konciliazioaren arazoa handi ondibadela, eta bestetik markaturatzeko arazoak, edo edo zure produktua ezagut arazteko arazoak. But... Ba dira proiektu horietan batzu eh, bat edo haitzinerat eh, ere maiten aldean apxika eta eh, zera kautzitu duen eh, proiektu bat? E, bon, kautzitu direnak gainetz dira, edo, baina batzuk aspi zarran, no, bi azpimarratuko nituzkenik bat da eh, eskutik, hori dira horitz berrin eh, bi emaztek eh, ikusi zuten Farrar Gobernuak zaharra izuzten dutako laguntzak eskazirela, ez, ez zirela aski, eta bien artean e, sortu dute olako zaharrentzako laguntzaak laguntza hartzeko. Etxe eta ara dira, laguntzen dituzten medikoaren bai, ilea paindegeira, edo etxeko garbiketak egiteko, eta bar. Eta beste bat, em, Esan gure edo aspi dena da irati laubi bar. Irati laubi bar dira zaraitzuko jo juntak, eh, aezkoakoak, Sibruko Mendi Sindikata eta Garaziko Mendi Sindikatare bai elkarturik eh, irati osotasunan lantzeko ekimen bat. Mm -hmm. Hori beraz proiektu adirazgahien zat. Gugu eta horren baitan, Zaget, hainitza ipatzen dira Pogtefa delako diru laguntzak, Europa mailako laguntzak dira, bo, Simplifikatzeko, Espainia, Frantzia eta Andoraren arteko mugaz gainiko proiektuen lantzeko. Trezna horiek e, baliagarriak dira, zuen ustez, gogoetatik aterata? E, bai, dirua, bueno, diruaren beste oztopa hondi bat izan da, duberi gabe, diru gabe, gauza mugatuta eta mugasko dabe. Baina, ikusi da, diruarekin bakarrik ez dela ezer lortzen, eta pro, proiekturik edo egiteaz mori politenak edo izan dira, auzolanean lanean erekiak izan direnak, e, jende gehien biltzen duzulako eta inguruan gehien eragiten duzulako. Mm -hmm. Gatien lintzen temari, uh, zure ganat berriziteko, haipatu daukuzu horako argazki bat, pirinio ez uh, bi aldekoen uh, artean lanketak, zerrektan se, uh, balio izaiten aldezak edo, nunik usten aldira um, ardatz batzu zinez uh, lan tzea direnak uh, pirinioetako gure oktan? Bai, beraz, uh, lan, ez dak, ene agertu diren, Ba nela, ez da dina landu alizan, gai desberdinak ba dezbergdinak lantzuna aldiz ziren, baina eh, bi estatu dezbergdinetan izanki datu mailan mugatu bat zira fite, baina adibidaz etxe bizitzaren gai ezan da landu alizan dutan bat, eta hor ikusten da badela behar handi bat, eh, arazau lagik bat pirinio ere, ez baita bakagik pir, euskal pirinio e, badirela etxe bizitza eta bigarren etxe bizitza ainitz, braz nafagoako pirinioetan behar bat bortzen taian badirea gehiago, etxe bizitza bakkearen bakne, baina gero, oartzen gira amarka bada bat ez azkunde aztegtuz, ipar e, e, euskal egiko pirinioetan e, ez euneko, hogeikako t zazpiz hemendatu dela etxebizitza hut eta et biikagina etxebiitzen parkea abraz. Horrien ustez zinez lantzekoa den beologia erbite bat e behar gai bat da. eta gero uh, beste bat uh, be, bi eskualdeetan badna da gazten uh, gazten joitea, mm. az, aztertzen delarik uh, gazten uh, galera In Bada, indizze in bat, uh, aztegtzen da, belaunaldi batez, hor diren gazteak, hama jokte berantago zenbat diren, eta hori uagtzen gira, mepirinaldean pirin aldean, hain uh, direla, eta hau galtzen dela, beraz, azkenean, piskat lotua da eta bi eskual, bi mendialde haren zat, uh, baina hafakoa, taipak balio du, me gazteak hori gonditen, um, etxe bizitzaren gailan dugak da, baina nire hori bileko zerbitzuak... Uh, Emen atxiki eta ere, be, lana lana eskaini beraz, hor eh, eta biztanda ere eskutik eh, proiektua bezala, behar zahak eh, bat direnez hain eh, nitz, horiek ere zerbitzu bat eskaini, bon, behar desberdinak baina, hor be, uh, udalbiltzaren proiektuekin ikusi dugu, um, be, atera bidak emaiten altzirela, be, tokiko garapena bultzatuz, tukiko proiektuak uh, sohtuz. Mm -hmm. Aizkiaixaxa, behiz zure ganat einez, gugu eta hortatik joan hastekotik, zerbait ateratu zuen geroari buruz nola ikusten duzu e, ba, programa honen txigida. No, atera dena ezta, ez da ez berria edo beti ateratzen dena da, baina Pirinetako jendeak baditula ideiak badu bertan bizitzen eta lan egiten segitekoen beia baditu eh proiektuetarako ideiak eta laguntza beharra beste eztu. Katia linek esaten den bezala gazte kalde egiten dute, baina badituzte baute ideia edo gogoa bertan geratzeko eh udal, osea, Pirineotan laneta bizi egitasmotik ere eskartu digutena da e, ideia hoiei sinsgarritasuna edo ematen zitzaila. Bestela beraien sokoan zirenan eta Ez duten uste, bera ian ideea hmm. egin garri Honekin parada izan dute aurrera tehatzeko, ta, eta hori zen da puntu bat. Beraz, hortik eh, ikasteko bat dugu, Z eta e bestekik. Eta, ehaitzen duzularik, direla? Eta, botere publikoetatik ere, pixka bat e e abandonatuak, edo horako bat e badera erten da? E, bai, hori seguruigoera e, hori ez da, ez da bakarrik orografiagatik hori ardura politiko edera, eta erabaki politikoengatik izan da, dena zentralizatzeeko ohitura edo helburu e, hiengatik, beraz erantznkkiuna eta politikoa da baiut segur mm. eta bestetik e, ateratzen dena da saretzeko beharra, saretzearen garrantzia eta elkar ezagutzarrena zenta e, jende, Jendeak el karlagono dezake ideia antzekoak ditu eta ez zain urrun edo baten esperientziak beste bati balio diezaioke. Hala, eta bukatzeko zurekin aizai xarra bat beste gai bat aipatuko dugu. Udalbiltzak ordezkaritza bat bazuen Kataluniako ujiaren leenean, zer da el carteraren Kataluniari dagokionez, baldintzarik gabeko sustengua independentziaraino atzuko ikusietan? E, momentuz, e, bai, momentuz gure sustengo ez da aldatu. Egia da atzokoa bitxi izan zela edo jende askok e, espero genuen atzotik independentzia independenzia deklaratua eta efektiboa izatea. Baina honek ez du deus aldatzen, bueno, deus aldatzen e, berriz ere eskual usatzen zaio edo aukera zaio Espainiar gobernuari mahi batean esartzeko. orain arte ezpaudu egin, Nik eta hu, nire eritzea da, eztu du mm. baina horren nazioarteak esku hartu beharko du eta udalbiltzati momentuz bai susten gozoa, ikusi dugu herri oso bat zehola horren gehibelean, urriaren batean erakustaldi handi bat izan da, herri logika batean, eta, eta guk herri hori susten Ederki, aizea isasa udalbiltzako kidea eta katialin zentu marri, zurekin aipatu dugu pirinioetaz eta zinuan. Ikerketa hori, milesker gurekin izanik bier goizuntan eta pasa gunan... Milesker, milesker zuaik.